а на процесі у Львові Бандера був засуджений на довічне ув'язнення, а підгайний – на 15 років тюремного ув'язнення. Історія ОУН ще чекає своїх дослідників, і то з найрізноманітніших галузей. Історики будуть вивчати факти, які мали місце, систематизувати їх, встановлювати зв'язки між ними політологи і філософи, Вивчатимуть ідеологію українського націоналізму, її еволюцію, суть суперечок межи Бандерою і Мельником, Бандерою і Ребетом і так далі. А для історичних білетаристів відкривається широке поле для дослідження різних людських характерів, доль, стосунків, високих зразків героїзму, наївної довірливості. Розходжень у поглядах, боєгусство, зради, підступності. У цьому місці, мабуть, було б найдоречніше процитувати один із записів зі щоденника Олександра Довженка. Та от найцікавіше, що цей запис був у перших публікаціях щоденника в 1990 році у журналі «Дніпро», але його вилучено – в окремому виданні – книгою. Олександр Давженко зафіксував свою розмову з уславленим радянським партизаном. Імені його Довженка не подавав. Партизан розповідав, як він під'їсив над вогнищем співного бандерівця, але той так і помер, вигукуючи славу Україні. Скільки я їх помучив, хвалився оповідач. І на завершення цього розділу, яким фактично закінчується розповідь про життя Степана Бандери, надамо йому самому слово. Український націоналізм так само категорично відкидає і поборює московський большевизм, комунізм, які і всякі намагання повернути стан національно-політичного і суспільно-економічного поневолення – Білою чи будь-якою іншою Росією або іншими окупантами. Ті соціальні відносини, які були накинені Україні попередніми окупантами, та всяка спроба їх відновити, знаходять в українському націоналізмові неперемиренного ворога. Його метою є побудувати в українській державі свій власний суспільний лад, відповідно до потреб і бажань всього українського народу, що запевнить українській нації найкращий розвиток, усім громадянам України всебічну свободу, справедливість і добробут. Тут український націоналізм йде власними шляхами, беручи за підставою вирішальні критерії, український нарід, українську родину, природні дані, життєві умови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 А все те, що накинене йому чужим пануванням проти його волі і у упродовж цілого історичного розвитку, як давніше, так і в останнє чвертьсторіччя, відкинеться, так писав Степан Бандера у статті «Перспективи Української революції». Україна або смерть. Ходіння по лезу ножа. 12 жовтня 1957 року в Мюнхені на сходах будинку номер 8 на площі Карла було знайдено труп Лева Ребета. Медична експертиза не встановила будь-яких ознак насильницької смерті і поставила діагноз, що він помер від серцевої недостатності. Може так би воно і залишилося в історії? Якби не дві події, що сталися пізніше з відступом у два роки кожне. Але зараз ми повернемося в минуле і коротко нагадаємо деякі епізоди з життя Святого Степана Бандери. Отже, ми вже знаємо, що на процесі у Варшаві 13 січня 1936 року, він був засуджений до смерті и уникнул в петли лишь завдяки амниссии. Иван Билов со своему двухтомником документов наводит такий номер 1970 С. 1 декабря 1942 -го года товарищу Сталину И. В. По сообщению Сабурова в лесах Полесья в районах Пинск, Шумск, Мизоч Имеются большие группы украинских националистов, под руководством лица законспирированного кличкой Тарасбульба. Мелкие группы партизан националистами разружаются и избиваются. Против немцев националисты устраивают отдельные засады. В листовках националисты пишут «Бый, кацапа москаля, гоны его, ведь він тобі не потрібен. Крупний націоналіст Бандера нємцями розстрілян. Паномаренко. Як писав у такому випадку американський гуморист Марк Твен, «Чутки про мою смерть дещо перебільшені». Бандера і на цей раз залишився живим. Але ж він не міг знати замірів німецького керівництва і кожен день перебування в Заксенгаузені міг для нього стати останнім. Після закінчення війни, згідно з домовленостями Сталіна, Рузвельта, Черчилля, на Ялтинській конференції всі громадяни СРСР, які в ході війни опинилися в інших країнах, мали бути депортовані на родину навіть у примусовому порядку.